eta segitzen dugu gure gomitarekin gaur goizean segitu duen ekimena aipatzeko gurekin nintzarri eta atxaldeonuna atxaldeon maiarancha atxaldeon euskal jartietako kazetaria eta uh, goizuntan beraz abiatu baitute Presondegien -pre bira, ipatuginuen dola zonbait aste, orkesto sotelarik, abenduaren bederatziari begira, pariseko bidea hartuko dute, berazain batek or kamionetabatean partituko direnak iz presondegi Euskal presoen egoera aipatzeko hainbat ekimen izango dira eta goizuntan beraz lehen pausua lehen abiatzea mondo marzanetik egin dute eta zuek beraz kazetariek eta beste hainmet pertsona autobus eh, joan zi zate zuek. Hori da, beraz, goizean itzordua ginuan bai honan, eta alde batetik azetariak, bonbatzu beren aldetik joan dira, mena izuenak autobusa hartzen zuen eta gero, eragile, elkarte, sindikatu, desberdinetako ordezkariak ere, bo, ez du balio denak mm. a, aipatzea autobusa betea baitzen, baina, Michel Beroko irigoin bakearen artisaua, Jano Lastiri, Zerreteko ordezkaria, Mikele Paltza, Pesa, e-hospitalatxik berritu zen uh, izenean, gero baziren ere hainbat uh, autetxi, ikerreliz aldeaneko aldana sortuko ordezkariak ere, eta aliz uh, lehiziak ezar uh, aipatzagatik, lekorneko hauza pezaluzian bet-beder. Baita ere, uh, Ben Zambru diputatua, Emili Dutoia alderdi sozialistako ordezkaria, hortzen uh, ere bai Silvian alo, bon, ara batzuk aipatzagatik, Eta beraz, bayonatik abiatu gira mondo marxanera, eta an batzuk batzuten itzordu, itzordu bat bestalde, eta aldiz, landesetako diputatu den Fabian Lehenne, la republikan marxekoa, eta horri da beraz presondegia intzinera, eta arekien egindute txiki bat, Anartean benzan bri sartu da e, zuzendariarekin mondomakzaeko presondegeiko zuzendariarekin a, mintzatzera eta a, eta biska bat denbora hortan naapaada goizuntan. Mm -hmm. Ideia, beraz, aldi guziz, presondegiz, presondegi, uh, itzordua hartza zuzenariarekin, lekuko autetxekin, diputatuekin eta alkarteekin. Hori da, eh, elburua beraz presoen egoera ezagutaraztea, mondamak zanen gaur egun eh, bada preso politiko, Euskal preso politiko bat, Jose Javier Osez Carrasko Iruñarra, eta aita ere etorri da beraz autobusean, biharregin dio bisita, eta momentuz Uh, momentu untan, bat bakarrik uh, bada, bainana, uh, ben zanbruri zuzendariak errandio, uh, baldita izkela berrogeita amar bat toki. Mondo ez da hala beste presondegi batzuetan gainezka baitira, baina Mondo magzanen badela tokia. E, bestalde ere e, sindikatu desberdinetako ordezkariak presondegietako zaindarien sindikatu etako ordezkariekin bildu dira ere, bilkura bat egindute, hori ere lehen aldia ranen nuke, holako zerbait gertatzen dela, zaindariekin bilkura bat egiteko parada badela, eta araberaz ezkerta eskuin taldetxo desberdinak bazirean Ba, batzuk mondumak zanen bertan, besteak presondegian eta bilkura desberdinen egiteko. Bilkura, ados, behinan bilkuretan zer haipatzen amanezagun zaindariekin, presondegiko zaindariekin? Presondegiko zaindariekin, espikatzen da, zergatik, e, aldarreka penoriak hain zinera diren, zergatik presoek elgarrekin izan nahi duten, e, zein den e, presoen kolektiboa bateratua aizaitearen e, arrazoina, e, aipatzen ziguten, askotan beldurra dutela kolektibo guzia edo kolektiboitza di Beldur radioetela haientzat arrisku bat bezala haiek arrisku bat bezala ikusten baitute, beraz esplikatu diete ezetz dela justuki ba kolektibo bezala elgarrekin funtzionatzeko, erabakiak hartzeko bilkurak egiteko eta hortarako um, eskatzen dutela elgarrekin izatea eta ez ez persondegiaren kontra joaiteko denak batera izaitea edo zaindarien kontra joaiteko, baizik eta beren eskubideak aldarrikatzen dituztelarik eta gogoetak ere ematen dituztelarik ba elgarrekin egona nahi dutelako guzti horren egiteko beraz gauzak espikatu dizkiete eta eta bon bilkura badirudi ongi pasa dela bederen lehen lehen bilkura bat eginda mm -hmm. Ordan erran bezala gaur zen lehen eguna, Mondo Marxanetik dira, zoma e, dira hor partitu, hor pari xarte? Zortzi dira e, furgonetan, uh -huh. eta gero bestalde, beraz presondegi bakoitzen, presondegi hortan diren euskal preso politikoen familiak edo hurbilekoak uh -huh. e, izanen dira ere, gehi, gero ordezkari dezberdinak, horre adibidez lan, ba, barkatu Mondo Marxanen, lik detua delomeko ordezkaria ere etorri da, beraz, herribako itzean hola ordezkari desberdinak ere urbilduko dira eta entxatuko dira aldioroz uh, prentxaurreko bat egiten ere. Eta, beraz, hori, abenduaren bederatzia, arte, pariseko itzordun agusia, arte, euh, bon, ordeango izuntako mondemarsaneko azuk segitu duzu, leko kotasun desberdinak ere bildu. Bai hori da, eh? beraz aipatu bezala lehenik Benzambru diputatua eta Apeio Hospital atxik berrituz kolektibokoarekin koarekin mintzatu gira, Benzambruk espikatu digua. Sieran, zergatik joan den mondomaxanera. Pourquoi Mont-de-Marsan? Eh bien parce que dans ce processus de rapprochement des détenus de leur famille et du Pays basque, Mont-de-Marsan est le centre pénitentiaire le plus proche et par ailleurs, c'est un lieu où il y a des places disponibles, ce qui n'est pas le cas dans la plupart des centres de détention en France. Esterik ez, ezgera etorri honea fagore bat eskatzera, baizik eta legearen aplikapena. Bai urbilketari dago kionez, bai e, askapenerako askapen baldintzak betetzen dituzten presoak askatuak izan ditan eta eriak nola ez. Besterik gabe, legearen aplikapena eskatzera. Pentsatzen dut behar bada, e, Gauzak pixka bat mugitzen ari diela, ez? azkenik ikusten dugu, zazpi presuei e, neurri batzuk aplikatzen dizkiotela, eta behar bada ba, bide bat urratzen hasten dela. E, Itxaropena bai, ez? Ipa Reuskal Herriko sindikatuetako ordezkariak, presondegietako zaindarien sindikatuetako ordezkariekin bildu dira goizuntan, bilguratik landa Michel Lajald zefdeteko bozeramailearekin eta inautara enjautaramendi labekoarekin mintzatu gira. Presondegietako zaindariek zerra dioten galde gindiegu. Puro, za pobe pa, sur le plan profesionel, edo sekuritea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 teknikoki. Gero, eh da San Michelek esan den bezala, eh kezka hoiek baitutuste dela kolektiboaren indarra, ez? Kolektiboaren indarra, baina momentu berdinean, e, haiek ulertzen dute oso ondo, haiek ere baitutuste zuzendaritza batzuk eta kolektiboak bat egiten dela eta, ba, kolektiboa dela antolakunde bat eta beraz antolakuntza honek permititzen du ere erresteko e, diskurtsoa eta eta ebilmoder. Ebil beraz, bukaeran e, Zerbait negatibotik positibora uh, pasatu daiteken kolektiboaren indarra eta honekin nun baiten ados dira esten dute bai egia dela jakinez norrekin hitz egin behar dugun eta nola uh, laguntzen aldu uh, konpontzeko arazo tekniko batzuk uh, egunerotasunean. Ez hori da uh, pos, modu positiboan uh, atera den zerbait bukaeran eta uh, gar bukaeran, bukatu buka dugun behar uh, bilkura hori izan da Lehen etapa baritz bezala ez, eta ea dato gen e, haste ilabete eta es esperot albeza infite, lortzen dugun e, beste tamaina bateko bilkura bat e, lotzea sindikatuen artean, eta frantses estatuko e, penitenziareko e, sindikatuekin biltzea eta ikusteko nola egiten alko genuken denak batera, e, laguntzeko gaur egun Euskalregian bizitztzen dugun e, gatazkaren prozesua pertsonalitate eta eragile desberdinetako ordezkari hainitz, bazen mundo marxaneko presondegi aitzinean Josu Juaristi eurodiputatuak ere sustengua adierazi dio presondegietako marcha honi. Hori heredetik Europako parlamentotik Natorrelako ba bat hori ere ba, Europan e, kokatu nahiko nuke, Europako parlamentuak erresoluzio garrantzitsu bat e, onartu berri du oraindela e, ilabete ba presondegietako baldintzei e, buruz e, adostutako testu baten eta bueno, testu horretan oso garbi izaten da, ba, urruntze e, politika ez onargarria Europako parametroetatik eta preso gaixoekin ere, ba, gauza bera es ez luketela egon behar e, kartzelan eta berein lekua kanpoan dela. Orduan mugimendua badaude Europan ere eta bueno, ba, guk nahi duguna da honetan ere e, dugun e, momentua aprobetxatzea eta eta aurrera egita guretzako lehentasuna da eta bueno, horregatik gaude hemen. Eta prentxaurrekoa bukatu ondotik, Emily Martenekin mintzatu gira lehen itzorduen bilan bat egiteko. Abia pundua emaiten dugu hemen Monde Marzaneko presion degio gena inzinen, prentsa horreko bat eman dugu Euskal Herriko euh, berroita mar pertsonalitate ekin, prentsa horreko polita izan da errangon nuke, eta justot ben zanbru euh, beraz diputatua, euh, Euskal Herriko diputatua, beraz euh, Monde Marzaneko suzendarearekin bildu da, eta horaz zertu dute, bebroita martokil dibrozela Monde Marzanen, eta betzela imposible presua kunat horro bildua kisa eta. Beraz gu, bistandena, allarik hori eh, presuen urbilketa oinu eta oszenago egeiten eh, dugu egun. Eh, beraz gu, korain gure furgonetartuko dugu, lan emeuzan eko presion degira joan engira. Arrat ere dira be lan la eta muxeteko presion degitara joiten diren txinideaka. Eh, lan emeuzan eko prentsogeko emanen dugu eta gero haste burua pasatuko dugu. Beraz turuzen, eh, konferentzia, bikonferentzia konferentzia ditugu. Izanen da ere, elgajetaratze bat eh, larun beraz seietan kapitolen, eta festatik ibat, uh, larun bat agatxean lan burtsan. Eta ondotik, ebes egituko dugu gure bidea benduaren behatzi arte, uh, Marseille, Lyon, Poitie, Nant, Gen, Lille eta Paixe uh, trabeskatuz, eta jibatuko gira paixeerat bepresondege martxan bezperan, eta go ere, beraz, uh, ibiltarriekin, uh, beidonen gira, martxa hoiak egitera, beraz, geotik uh, fleugira ostegunarekin beraz abenduaren zazpian, abenduaren sortzian fleuritik frexnexera eta abenduaren uh, behatzian uh, mobilizazio egunean uh, frexnexetik uh, manifaren abia puntura beraz Montparnas uh, geltokira.